34. Я сидів там, аж доки всіх не вигнали. І не лише тому, що не мав куди йти. Коли я повернувся, помітив під однією стіною Тома Драмонда. В руках той тримав пінту пива, на обличчі застигла маска смерті. Я ледь утримався, щоб не підійти і не вцідити йому в пику. Частково тому, що усвідомлював, що зроби я це, на мене накинуться з півдюжини його приятелів і добряче віддячить, але переважно тому, що в теперішньому стані навряд чи влучив у нього і втримався б на ногах. Натомість я замовив ще пива і почав цідити його по краплі, не спускаючи очей з драмонда в іншому кінці кімнати. Якщо він і помітив мене, то не подав виду, натомість наступні кілька годин напивався до забуття. Коли бармен прийняв останні замовлення, в барі було ще повно, і ніхто не квапився йти. Аж доки чолов'яга не взяв у могутню руку латунний дзвоник і не дзенькнув, оголошуючи, що паб зачиняється. Тоді всі повалили за двері і розчинилися вночі. Хто квапився додому, хто доповій у степні. Я простежив, як Том Драмонд переступив поріг і підійшов до шинкваса. Показав бармену свій значок і повідомив, що я приятель спілерів, тож він мусить продати мені пляшку джину, а вже тоді повернув до дверей. На вулиці Драмонд зі своїми приятелями прощалися на тротуарі, бажаючи один одному гарної ночі, як це роблять захмелілі чоловіки по всьому світі, похитуючись і стискаючи товаришів по чарці у ведмежих обіймах. Звідти він пішов унизу вулицею в напрямку Commercial Роуд, а я, утримуючи дистанцію, за ним. Лише коли він повернув на Брік я прискорив крок і наздогнав його. «Драмон де?» – гукнув я. Він зупинився, повільно озирнувся через плече і гмикнув. Я наблизився. «Потрібно поговорити». «Нам нема про що говорити». Він пожував губами, ніби хотів сплюнути. Я витяг із кишені пляшку джину і підніс йому до носа. Навіть випити не хочете? Ми сиділи на кухні будинку номер 42 на Фешн-стрит. Драмонд приніс два щербаті емальовані кухлі і поставив на стіл. Я відкоркував пляшку, щедро плеснув кожному і поставив джин перед ним. «То про що ви хотіли поговорити?» – запитав він, підносячи до вуст один із кухлів. Я хотів поговорити про Бесі і про те, що з нею насправді сталося. Драмунд пирхнув. Її убив той покидьок Фогель. Я зазирнув йому в очі. Алкоголі, можливо, докори сумління позбавили його обережності. І цієї миті я зрозумів, що він сам не вірить тому, що каже. Він підніс кухоль до губ і осушив його. Я узяв пляшку і налив йому ще. Його повісять. То хіба не ви його заарештували? Я. І якщо він не винний, а його відправлять на шибиницю, на моїх руках лишиться кров. І на ваших теж. Драмонд ковтнув джину, поставив кухоль на стіл. По щоці його скотилася сльоза. Хто її убив? – тихо запитав я. Хто убив Бесі? Драмонд похитав головою. Знаєте, вона була особливою. Ніколи не зустрічав такої жінки. Так ми сварилися, як кіт з собакою, але я її кохав. Хто це зробив, Драмонде? Він і мене вб'є, промовив він, покосившись на пляшку. Хто? Він підвів очі від столу, червоні, мокрі від сліз. Кейн. Я мало зі стільця не гепнувся. Джеремія Кейн убив Бесі? «То мусив бути він. Коли ми з Фінлі зайшли, Бесі давно вже була мертва. Навіщо Кейну вбивати Бесі?» Драмон знизав плечима. «Може, вона крала в нього? Я вам більше скажу, Фінлі про це знав». «Про що?» Фінлі знав, що на неї напали. Його послали все владнати. Того ранку, коли я прийшов до доків, заявився Фінлі і сказав, що має повідомлення від братів Спілерів. Вони хочуть побалакати з Бесі. Сказав, що йому наказали передати це особисто Бесі. Я відповів, нехай скаже мені, а я вже перекажу їй. «Нічого не вийде», – заявив він. «Наказ від командира». Так і відрубав. Передати їй особисто і віч на віч». «Довелося вести його до нас. Як і ви, він заявився з пляшкою, наказав мені випити і зачекати на кухні, доки він підніметься потеревенити з Бесі». Драмунт проковтнув джин і налив собі ще. «Він трохи побув на горі, а мене це так і гнітило, тож я вирішив піднятися і перевірити, що там відбувається». Драмонд перевів подих, проковтнув свої візки. «Двері були зачинені, а тоді я побачив, що Фінлі спускається сходами». «З кімнати Фогеля? Саме так. Відчув, що щось тут не так. Варто було побачити його бритку пику. Він сказав, що все гаразд, нам краще піти. Я натякнув, що хочу побачити, як там Бесі, але він відповів, що немає часу, що мене хочуть бачити спілер. Я заперечив, що це на хвильку». І тут йому урвався терпець. Він притиснув мене до стіни і наказав припинити гаяти час, якщо хочу жити. І запхав мені в кулак фунтову банкноту за клопіт. Що сталося після цього? Ми пішли. Я попхався за ним до скривабленого серця. Там він одразу повів мене до задньої кімнати. Мартін уже на мене чекав. Великий вас... Теж вони сказали, що Бесі завдає багато клопоту, пхає свого носа туди, куди не треба. Що з нею розібралися. А вже ж я розлютився, накинувся на нього з кулаками, але весь відштовхнув мене на місце, а Мартін кинув на стіл десятку». Сказав, що отримаю ще десять, якщо триматиму язика за зубами. Вони застерегли, що не спускатимуть очей з нашого будинку, що Фінлі про все подбав, і ви подумаєте, що то справа рук Єврея, який мешкає на горі. Я прокрутив усе в голові. Бессі убив Кейн, але ж двері були зачинені зсередини, як він вийшов з кімнати. Драмунд поглянув на мене так, ніби я був не сповна розуму. «То він же власник, має ключі від усіх кімнат. А знаряддя вбивства?» Гадаю, приніс із собою, там і лишив. Спілери послали Фінлі замести сліди. Вони від самого початку про все знали. Шматочки мозаїки склалися. Кейн напав на Бесі, лишив її помирати, тоді зачинив за собою двері запасним ключем. Після цього Кейн передав ключ від кімнат Бесі Фогеля спілерам. Спілери наказали Фінлі замести всі сліди і зробити так, щоб усе походило на те, ніби на бесі накинувся фогіль, і упевнитись, що Том Драмонд триматиме рот на замку. Навіщо спілерам допомагати Кейну? Драмонт підвів на мене очі. Весь його товар проходить крізь доки. Мито, так би мовити, він не за все платить. Він один із найважливіших їхніх клієнтів. Я на мить замислився. Мені потрібно, щоб ви виклали все це на папері. Драмонт похитав головою. Від мене ви нічого не отримаєте. Знаєте, що роблять спілери з тими, хто плескає язиком? Неприємне видовище. Мова про життя людини і про моє теж. Я розповів, що сталося. Вам вирішувати, що з цим робити.